Mycket lyssnig. Ny vecka, ny podcast, nya utmaningar. Ja, det blir bra. Nej, men det är ju toppen. Jag är ändå frisk. Bara en sån sak. Det är ju. Bara lägre Jag... in. Det ska yeah. våra lyssnare vara väldigt tacksamma för. För jävla var det inte lätt för risk förra veckan. Vet du, jag hade som feber när vi la på. Jag somnade och sen sov vi till dagen efter. Efter vi hade pratat till söndags. Det var helt sjukt. Jag var så, ja, jag var så dålig. Usch, ush. Eh, men eh, sen blev jag öppig. Så nu är jag, nu är jag lite <här> öppig, tror jag. Eh, och eh, eh, kämpar på med den här veckan. Eh, så. Eh, jag, jag, jag får så mycket märkliga mejl eh, mm. ett mejl fick jag nu den här veckan är så här första oktober för alla elever tillgång till Gemini och LM Notebook AI punkt och man bara jag har frågor på det <laughs> men vad då, för tillgång till vad, vad är får tillgång till jag fattar inte... nej men deras skolkonton får mm. eh, full access till LM Notebook alltså den tjänsten och Gemini mm. så att de har liksom eh, pro-tjänster av Gemini full, liksom, fullt rätt ut på sina Google-konton kan de använda Gemini och de kan använda LM Notebook de behöver liksom inte skaffa konton på ChatGPT eller någonting nu har de starka AI-verktyg med sina skolkonton. Och det har liksom de kopplat på För att det är någon sån GDP Eller jag fattar inte varför Varför? <laughs> bara <min fråga. laughs> Vad är meningen egentligen? Ingen vet Eller det kommer en massa papper Jag fick det ihop med så här. Nu har vi gjort de här riktlinjerna och så var det sådär att inga personuppgifter, det är helt okej okay, för det har vi kollat med juristerna. man bara, Ja, men jag okej. Okay. Vi släpper den grejen, men, men, men va, vad ska de med det till? Hur ska de jobba med det? Det är liksom så här en till en. All over again. Du vet när man, slatt, man köpte en dator per elev utan plan. Utan planen ska vi nog komma på efterhand, tror jag. Men det, jag skulle ändå vilja säga Jag, jag förstår vad du säger, det var dumt Men, men jag kan, måste säga att, att köpa liksom teknik Och ha i ett rum Och sen inte komma på vad man ska göra med det Det är inte skadligt på det sättet Jag släppa loss AI i undervisningen Och sen, sen har man plan efteråt Det är som att liksom, köpa ett getingbo Till varje elev och sen se vad vi ska göra av det Det är liksom det är, Stopp, stopp innan ni vet ska Ingen av er röra det här Men så här, All, nästan all mänsklig liksom, alla, alla regleringar vi har av tekniska verktyg som finns, har kommit till på global nivå, lokal nivå, överallt efter att vi introducerat saker det gått väldigt, väldigt fel och sen har vi insett att det här får vi inte göra om det måste vi bromsa så. alla regleringar, alla internationella konventioner om kärnvapen kom efter Hiroshima förstår du, mm. så Det, det, det, det är så det hänger upp. med människor vi kommer på en grej. Vi rusar fram. och tänker, oh, oh, det här är bra. Oh, oh, oh. Och, och sen så visar det sig att det finns nackdelar. Och sen så tvingar man fram folk att komma överens om säger nej. vi borde komma överens om det här och det här. AI kan vara ett sånt verktyg som om vi släpper loss det, alltså om vi tänker att vi lägger med tanke med det generell AI liksom, som kan bli liksom självtänkande och på sitt. Eh, att det kan vara den tekniken som brottet i mänsklighetens historia, som om vi släpper loss det och det går galet och sen försöker vi hantera det så kan det där efter första försöket vara för sent. Om du förstår vad jag menar. Mm. Det är lite globalt och vi tänker, ja i är större varför vi behöver ha eh, något annat än bara teknik och optimism kopplad till, till den här sorten verktyg. När du kommer till varför man ska på loss händer på elever och, och så så är det ju det enklare för anledningen att liksom vi har ingen som helst aning vad elever använder till. Och det är förmodligen ett riktigt som man behöver lära sig. Både för att kunna ge dig de svar som du verkligen söker efter för att bli bra på att söka. Men också för att sätta upp spelregler kring liksom vad får man använda det till och inte. så Ja. Allt från liksom fusk till, till, liksom, till, till plagiat till liksom alla möjliga järnvägar. Till att man falsk information som sprids till att man blir... liksom en person som är helt galen och dejtar sin dator till liksom, förstår du det finns mm, en miljon mm, olika sätt som det kan gå fel för människor som du är redan nu och mm. det är ett oansvarigt att släppa oss lever i med den tekniken innan vi har eh, säkerhetsskyddsnät och innan vi har spelregler så att vi gör det eh, så. och eh, att bara koppla på verktyg och säga nu har vi det här vi kopplar på det, det är ett så typiskt exempel på Det är något som du läste om när vi tog vår magis i den vi lärde kommunikation i IT. Mm. När vi studerade liksom symbiosen mellan mänskliga nätverk typ skolor och klassrumsundervisningsrelationer och, och tekniska system och vem det är som egentligen bestämmer i implementeringen av tekniska system i mänskliga kontexter så. Mm. att det väldigt mm. sällan är de som finns i ett system som är de som är med och påverkar. Det är inte som att lärare och elever röstar och kommer till att det här vi borde ha. Utan du sitter med upptekniken som tycker det är så jävla härligt. Med, med liksom ny teknik. Som, som tycker på on. Och sen är det plötsligt förändrad. Det är liksom undervisningsvardan för i Göteborg. Tusentals lärare och deras elever. Det, de förstår inte vilken makt de har. De förstår inte fel där att det är de som sitter på de besluten. Och de har ingen, ingen som helst kunskap om lärare. Så då är det klart att de inte heller vet vad det har för konsekvenser för elever och lärare, mer än på sin högt anekdotiskt. Att de kan göra liksom, reflektioner kring hur det var när de var i skolan och hur mycket bättre det har varit om vi hade, bla bla. bla. Men, men med all respekt, det är inte sådana grunder som vi bygger Sveriges största myndighet på. Utan det måste vila på liksom, någonting tyngre än så eller hur och, och, och för att försvara min jag, jag håller ju med dig men jag kände att jag, jag, är så, jag blir så matt så jag hade bara sågat allt du var ju mycket klokare än vad jag var <går> nu, men, men det är lite roligt bara, för att nu har jag fått jag, de har ju skapat en sida min förvaltning då där det står då hur vi ska tänka och riktlinjer och hit och dit men problemet är ju att vi inte är överens vad betyder ordet fusk Alltså vi måste ju någonstans prata om det här först. Vi måste ju någonstans vara överens först om vad vi menar. Det står liksom så här. Varför har vi verktygen? Vi ska stödja eleverna. Vi stärker både studieteknik och källkritik. Och jag bara, jaha, hur? Om vi inte vet vad vi pratar om. Vi ska utvecklas tillsammans. Eh, Okej. Okay. Men, men vad? Och vi ska effektivisera arbetet. Hur då? Vi kan liksom inte bara släppa... Det, äh. det finns något unikt för stora organisationer och jag tror att din förvaltning och min förvaltning är två av de stora på det sättet. Så. Att man bara mm. säger så här Vi ska använda det här bra. Ja. Och så underförstår man att det, det här är ert ansvar att lösa, att det blir bra, eller hur? Ni fattar det, att det är ni som fixar det här. Vi har inga idéer om hur det här ska bli bra. Ni får fixa så att det här blir bra. Vi ska använda det här till källkritik och främja elevers lärande. Ni förstår vad? det är ni som ska fixa det här. Det är ingen annan som har tänkt någonting om det där. Det är ingen som man hjälper med det. Det får ni var och en på varje skola själv komma på. Ni fattar det va? Vi behöver inte skriva ut det för det ser lite dåligt att vi skriver ut det. Så det bara säger att det är så. Ja, nej, men precis. Och, men de, och de har ju skapat då en utbildning, en kurs man kan gå. Det är ungefär som de där tre stegen du vet när man skulle bli digitaliserad lärare. Du vet man lär sig göra en PowerPoint och så vidare. Du är grundkursen gick eller Nej, men jag gick det för att jag var, jag var ju så bra. Jag gjorde det på en eftermiddag. Jag, gjorde alla jag ansökte om att få gå det när jag blev lärare. Direkt ja. när jag blev lärare. Och fick tillbaka en mail som sa. Du kommer direkt från lärarutbildningen. Du borde kunna det här redan. Du vet, det här är bara en lapp av för de som är lärare så länge. Sluta sök där. Ge dig. Ja. Men jag var tvungen att göra det. Som om min det. lärarutbildning eller någonting om digital kompetens Jag gjorde det på, på tre timmar och sen var jag klar med alla stegen. Mm. Och då blev jag IT-experten på skolan. Det var ju roligt. Eh, så fick det så jag det. så du blev digitaliseringsrektor. Jajamän, det var så det gick till. Hur har du haft det i veckan? Alltså, hur har jag haft den här veckan? Det var bra. Jag har varit en del av den här veckan och jobbat med mitt alternativ jobb. Jag sitter i styrelsen för lärarstiftelsen. Den här stiftelsen som delar ut pengar till lärare och forskare om skolan för att de ska förverkliga olika utvecklingsprojekt som de sitter och tänker på. Mm, mm. Så. Bland annat Sveriges största Stipendier för lärare som vill utveckla skolan. Det är ganska mm. fett att vi har beslut om. Så vi har delat ut med pengar. Och upptäckte att vi ändå har mer pengar. på <laughs> vi borde <ändå>. ha <laughs> eh, Och Så jag har jag ett utvecklingsprojekt. haft olika diskussioner. Jag har haft bra möten med folk som, som också jobbar med att liksom främja lärares sak på olika sätt. Vi är uppe i Värmland. Eh, och besökte Mårbacca. Jag tänkte vi ska prata om det sen. Eh, Sen Lagerlöfs eh, Gamla eh, Gård som hon bodde i Hon föddes där, hon dog där, hon levde där, så det mm. sig Syrosborg, vet du hur många människor Som har besökt Mårbacka sedan det öppnade För allmänheten 1940-någonting Jättemånga Absolut många Det här är så ett ställe som inte finns med i Svenska Kulturkanon Men det är och en halv miljoner Människor som har besökt Mårbacka sedan dess Det är liksom en gård på landet i Värmland ja, men du vet, de åkte ju dit redan innan det öppnade för Hon fick ju liksom gå ut och bjuda dem på kaffe Ja, ja. När, alltså, hon var en sån megakändis. Så jag tror inte kulturkan kulturkano kommenterar förstod när de gjorde sin kulturkano. Nej, nej, nej, nej jag förstår det. Jag förstår mig hon är också ett hus i, i, i, i, i lite härvar. Hon fadern. bodde ju på andra ställen. Där hon föredrog att bo när hon inte bodde i, under somrarna. För att där fick hon vara i fred. Yeah. Så jag förstår precis vad du menar. Alltså, fast att det var mitt i på landet så är det så här. Det, det räknar man skallt med. Att det är klart att hon ser liksom. Så, så nej, jag förstår det. Hon var väl sin tid superkänd på sitt sätt. Och, och det där kan man verkligen para ner sig i hur mycket som helst. Och gudarna vet att det finns tydligen människor som gör det. För de har jag träffat. Men... men eh, vi har där en del, det var väldigt spännande eh, Kollat på, du kommer ihåg att du jag en gång var i Stockholm Jag tror kanske, typ sista grejen vi gjorde innan pandemin Eller första grejen vi gjorde efter pandemin Så var vi på Valdemars Udde på en konferens Eller på en utställning, premiären mm, Men det innan pandemin Ja, en utställning om läraryrkets historia Eller hur, du måste vara precis innan eller Ja, i alla fall det Då var vi på, eh, mm. ja men jag tror typ, Premiären av utställningen En sagorik skola som reste runt i Sverige och som är en porträtt av liksom, lärarykets historia från 1800-talet och skolans historia från 1850 och framåt mm. så, när vi fick liksom, allmän skola den bor ju nu mer på Mårbaka, permanent mm. eller sånt. så var, Så kollade till den Så den utställningen igen, det var ju himla spännande den har vuxit lite grann och blivit en del, integrerad del av, av den utställning som finns på Mårbaka idag för att hon var ju väldigt så progressiv för sociala samhällsfrågor och bland annat utbildning och så, hon jobbar ju lärare och liksom, vi är lärare <laughs> på något sätt, det är kanske inte alla människor som vet så det är ändå spännande eh, på många sätt mm. så där var det, men det jag tänkte eh, fundera på eh, och det som egentligen, vi egentligen ville börja i någonstans eh, en fråga som, som vi har diskuterat en del i, i den här siftelsen, alltså, jag tänker att många lärare känner till men man kanske inte funderar på så mycket eh, om jag säger så här, skollagen och liksom fundamentet för skola mm. och så står det skrivet stenhårt sedan många, många, många år tillbaka, svensk skola ska vila på två saker, vilka två saker är det då? Eh, vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter Exakt precis, ord för ord, bra jobbat en guldskärna till dig, kommer igenom skärmen och så Snyggt, snyggt, snyggt, Och vetenskaplig grund, det är inte så himla konstigt. Nej. Man kan ha en debatt kring vilken vetenskap, och det ska gudarna veta att den debatten pågår. <laughs> så hittar och dit, och det är vem som blir som bevarad. Är, är, är utbildningsvetenskap ett riktigt fält? Är det ämneskunskaper? Är det ämnesdidaktiska oh, kunskaper? Ja. Vad kan man vara expert på? Vad är vårt område? Mm. Särskilt sen lärare blev ett akademiskt yrke. Vi har ju inte alltid varit det. Det var ett yrke som man gick på något ett seminarium som var väldigt så yrkesorienterat. Och så har det blivit mer och mer att så här, alla människor, även förskollärare och för fysisk pedagoger, alla, alla lärare ska gå en, en eh, högskoleutbildning för att bli lärare. och man pratar om sig både det på avancerad nivå, hur mycket uppsatser, hur mycket forskning och vad det var. Då. Mm. Vad ska ingå i alla lärars och vad kan man skippa för att göra det mer lättillgängligt att öka genomströmningen. Och så. Det finns ju det vad som pågår hela tiden. Så den halvan av det påståendet, den liksom grunden, är ju liksom i alla fall levande. Om den är bra, det kan vi diskutera, men i alla fall levande. Mm. Men konceptet beprövad erfarenhet, mm. vad är det egentligen? Ja. Det är liksom min fråga. Vad tänker du? det? Vad, vad menas? med beprövad Är Enligt dig Karin Berg, vad du med det erfarenhet? Så jag definierar definierat begrepp nu. Nej, men alltså, Jag tänker ju att, yep. att alltså, en beprövad erfarenhet måste ju vara en erfarenhet som är prövad alltså mer av fler än dig själv. Någonstans och under, under upprepad tid även om det inte är en... Liksom, en en vetenskapligt undersökt teknik jag menar liksom eh, alltså en beprövad erfarenhet av någonting som fungerar är att eh, man funderar själv enskilt och sen pratar man i par och sen pratar alla om samma det är väl en beprövad erfarenhet kanske mm. att det funkar relativt bra att liksom ha en Alltså för att få elever att... Fundera. Så det är något metod som har liksom blivit etablerad bland lärare som många har testat och som många har verkligen utöver? Ja, men som funkar relativt bra men som inte är vetenskapligt belagd. Det kanske den är. Men, men jag tänker att... Eh, och sen kan man ju då liksom utveckla det med, med olika bepröv... Man kan ju ha liksom en beprövad praktik på en skola eh, där man liksom har tittat på hur gör vi med det här området? Ja, men vi jobbar med detta. Och så, så får vi liksom en beprövad erfarenhet. Alltså vi har prövat den på olika sätt i olika situationer. Och vi vet att detta funkar för oss. Eh, men, mm. men jag tänker ju inte så som det slängdes men när jag börjar som lärare. att Jag gör alltid så. Alltså så är den en erfarenhet och så är det klart. Eh, så, det, det tror jag ju är... För jag har prövat det själv. Ja, den är precis... Eh, ja, men precis. Det kräver ju någonstans någon form av systematik för att den ska vara en beprövad erfarenhet. Alltså den är beprövad ur olika perspektiv. Olika, och jag har liksom finslipat och jag har lärt mig att det här fungerar på det här sättet. Eh, mm. men, men sen är det ju ett väldigt, väldigt flummigt begrepp måste jag ju säga på ett sätt. För att, för att det går ju att tolka det som eh, Mm. Alltså det går ju, det är ju lite som, som det här med, med, med det här öppna. Alltså kollegialt lärande går ju också att tolka lite hur vi vill. Liksom vad är det? Mm. det, det lärare sitter i ett rum och fikar och pratar om sitt jobb. Det är kollegialt lärande. Men om, om kollegialt lärande var problembaserat, om det var utifrån liksom... Vad är det för något som vi sätter på hela tiden? Vilka mönster märker vi i vår undervisning? Mm. lever är alltid svårt för det här och det här. Och man sätter ju diskutera det och fokuserar på det. Om det är fokus på undervisning, mm. fokus på utveckling, fokus på kollegor tillsammans på samma arbetsplats eller inte. I alla fall några stycken jobbar med en grej för att göra den grejen bättre. Mm. Då är det, menar du någon sorts liksom, definition? Ja. Jag tror att det stämmer och jag, jag tror att när jag på det, för jag har funderat en del på det de senaste tiden, och ett tag jag har jag på det, så, så tror jag att det är en poäng att det, det är lite som man landar i. Det är lite flumigt begrepp. Jag har inte lyckats hitta hur det kom in i skollagen. För skollagen är det ett sådant sammanhang där det inte finns massa ord som inte är där av mening. Så. Ja, men eller hur? Det finns inte ett enda ord som, som finns med i, i läroplaner och så som inte, ska, som inte de har vägt ord för ord. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt bra idé att det finns där, för att det finns något professionellt i det. Som ett frö vi kan utveckla tillsammans. Du och jag pratade lite förra veckan om att det liksom är liksom statusen eller respekten för eller förståelsen för läraryrket har liksom försvunnit i vårt i gemensamma samhälle någonstans. Mm. Det finns en idé om att elever springer över oss hur som helst, föräldrar springer över oss hur som helst. Mm. Vi har ett skolsystem som gör föräldrar och elever till kunder. Det är det deras ansvar att välja rätt eller fel. Mm. Så, och det är över allting annat. Och i det så är det naturligt att man ifrågasätter en lärare mm. och att de inte, man utgår från att de inte vet riktigt vad de håller på med eller att rektorer inte vet riktigt vad de håller på med. Mm. Och det är det som gör att det är skolpolitiker som kloppar runt och hittar på en massa saker som säger nej stopp, det här ska jag lära, det bestämma ingen annan. Mm. Våran profession är hela tiden under anfall. Mm. Vi blir kollektivt misshandlade av forskare och politiker, av föräldrar, av tjänstemän på, inom andra delar av organisationen så från förvaltning som vi liksom fattar beslut åt oss som är våra professionella objekt. Mm. Det finns många orsaker till varför det har blivit så. Men en del av lösningen, det är det jag kom fram till den här veckan tror jag handlar om att förädla och liksom förvalta vad som menas med beprövad erfarenhet. Jag tror att det är biljetten ut ur en svår situation och in i en situation där Lärare får de som fattar beslut om sin verksamhet. Det är ett yrke som kan vara liksom attraktivt för att man, man vet att det kommer att gå bra. Och en skola där man litar på att de flesta lärarna har ganska bra koll. Och de hålls ansvariga för det. De har inte bara utgått från det, utan de har an, hållts ansvariga som, som skola för sina liksom, beslut och så. Men det är också lärare får vara professionella och i fred. Är det med? Mm, Jag tror att det har mycket att göra med att vi ska satsa på att utveckla den. Och då är det svårt att veta för hur gör man det? Vad är det som det kommer ifrån? Och då visar det sig om man kollar runt i andra europeiska länder runt omkring och liksom andra jämförbara för bara länder och nordiska länder och länder som man liksom kollar på. så Det där med konceptet beprövad erfarenhet finns inte någon annanstans än i Sverige. Typ. Men själva liksom det man menar med det, det som du beskriver, att lärare som jobbar tillsammans med ett utveckling undervisning. Det är ju ett jättevanligt inslag i läraryrkets praktik, mm. inte överallt men på många, många, många ställen mm. där det är en del av liksom vardagen på ett sätt som är väldigt naturligt och det är väldigt intressant att fundera på liksom hur, hur ser det ut just nu? Vad är liksom framgångsrika metoder för det? Och I en, I en ideal ideal situation liksom en, går neråt vi, vi ser att liksom så, om, om man hade fått bevara den som vi har att vi mörker på lite igen och fått mer tid så att alla lärare hade haft tid i sitt schema någon gång under sin karriär kanske varje år, kanske var tre år eller så, man fick nedsättningar för att liksom jobba med sådana här projekt hur hade det sett ut då? Ramarna har varit för det var det liksom massproduktions liksom, faktorn i det varit? Är det att man att utveckla sina metoder för sin egen skull eller för någon annan? Eller liksom det där, det, jag har inte riktigt så många svar på det, men jag har gått och funderat mycket på det den senaste tiden. Vad, hur har det sett ut om det erfarenhet inte var ett skumt begrepp som ingen någonsin tänkt på, utan om det var en del av lärares vardagsätt? Ja, men är det inte så att egentligen så borde, alltså vi hittade ju på istället kollegialt lärande. Och så kom vi inte, fattade vi inte att det var, det var ju ett sätt att få beprövad erfarenhet. Det kanske är så att man skulle ta det och förädla till det för att få bort uh -huh. alla fotbollningsinsatser som säger. Här, här är kollegial lärande fast det om skolans brandskyddssystem. <laughs> eller liksom, <laughs> eller det handlar om liksom jag vet inte säga man säger med det här är inte en svår jobb. Nej men <laughs> eller hur, alltså, och nu har vi kollegialt, kan vi inte ha lite kollegialt lärande om den här AI-appen som kom nu? Ingen kan mm. något, men ni kan väl liksom, sitta här kollegialt och räkna ut hur ni ska ha den? Eller kan vi ta lite kollegialt lärande och så blir det utan styrning och så blir det man sitter och bara pratar om hur jävla jobbigt sju, är liksom, är det vad? Ja, och då är det också fortbildning och så har man kommit upp i de där 104 timmarna när man har pratat om 7 E i tre dagar istället för mm. att lära sig något. Nej, men jag, jag tror ju att man någonstans har man gått över ån efter vatten, som det är så fint heter. Alltså att istället för att bepröva det erfarenhet, egentligen borde ju liksom borde ju alla de här lyftetsatsningarna istället för att det stod att det här ska ske via kollegialt lärande så borde det ju ha stått att vi ska bepröva era erfarenhet nu så att ni vet att ni kan. Mm. Eh, alltså det hade ju varit mycket, mycket, mycket, mycket, mycket rimligare. Men det roliga är att jag inte tänkt på det. Jag har ändå sysslat med och lett så här kollegialt lärande i typ hela mitt lärarliv. Eh, inte mm. hela mitt lärarliv men tillräckligt länge. Eh, och aldrig tänkt på att det är ju samma sak. Jag kom på det nu ja, men det, det finns det för, det en metod för det Och jag tror man, man skulle slå vakt om hur, hur det går till Och, och vad som krävs och vilka krav man ställer på det Jag tror vi som yrkeskår Aha. Så är jävligt noga med att det vi som definierar det Och ingen annan eller så. För att det en del av vårt professionella objekt Det är en del av den här x-faktorn som Man inte kan hantera om man inte är lärare Så den andra människor gärna får komma med förslag Och input och idéer och rekommendationer Och så men det som händer där är, är liksom unikt för lärarekåren. Det jag typ tänker mig att jag skulle vilja se framför mig att varit såhär. Man tar ett gäng lärare som jobbar med samma ämnen. Kanske i samma åldrar. Behöver kanske inte vara det. Kanske på samma skola. Behöver kanske inte vara det. Och så sätter man dem så här, Nu åker ni iväg hit. Ni jobbar här borta på dagen. dagar. Nu får vi liksom låna mm. de här konferensrummet på biblioteket. Eller liksom tar vad som helst. Eller bara säga, kom inte till, era här, jag var att jobba inte med datorer, tar inte mer mejl, karriär, inte med mobiler. Och så sätter ni er i ett rum här var i tre, fyra dagar och bara fokuserar på undervisning. Mm. Prata inte om hur det är nu, prata inte om de här grupperna, prata inte om det, utan bara fokusera på så här: vad har vi för problem som vi skulle kunna knucka tillsammans. ett sammanslag, vad vi för saker som vi har sett som vi skulle vilja testa tillsammans? Och så bara mm. gör man det, och sitter man ett systematiska sätt för det och endast det. Och så skulle man bygga det i en rutin som fanns återkommande för alla lärare. Det tror jag har gjort någonting med både vår professionella status och vår, vår självkänsla som yrkeskår och vår identitet som mm. yrkeskår. För det är det som jag funderar på lite de senaste. Du vet, vi pratade förra veckan om att jag nämnde något exempel på liksom en intervju med rektor som var så Varför ska vi vara centralt mobilförbud? Jag tror att det är bättre att vi bestämmer det själv och så. Det finns ju en dimension i hela den debatten och i alla debatter som kommer om skolan numera. När, när politiker och tjänstemän och forskare lägger sig i och säger Det här måste ni göra konkret. Här är det svaret. Mm. Följ den här A plus B plus C-metoden. Mm. Det finns lärare som säger så här, Ja, vad härligt. Vad bra. Snälla, ge mig mer. Mm. Vad bra ni berättar. För det här hade vi inte kunnat räkna ut annars. Som helt förlorat greppet om sin professionella identitet. Som är helt förlorat greppet om att här, det här är ju liksom någonting som Det är lite oförskämt att man bara ser till något svaret. Men på grund av tidsbrist, på grund av oaktamhet, på grund av någon sorts Stockholmssyndromproblematik som har man fastnat i att, här, att det är så jävla härligt att någon annan bara tar över och, och kör med en typ. Att det är därför så liksom ja men jag funderar också på en annan sak som slår mig som är ju ett väldigt för jag var ju på mitt eh, mitt livs sista föräldrarmöte som jag sa eh, igår och, och, och, och, och då pratade de om eh, och det här eh, hur vi liksom hur vi gick när vi skulle bli kollektiviserade i början, Alltså att vi började jobba i arbetslag det kom ju mm. för, för på 2000-talet så att man skulle jobba runt eleven och man skulle ha koll på eleven och, och mentorskapet det ändrades ju från att vara klassföreståndare till att vara studiehandledare till att vara mentor och, och de, de tre stegen blev ju att du skulle ha ansvar för jag tror alltså mentorskapet om man läser det ordagrant så har jag ansvar för hela min elevs personliga utveckling Det kommer till allt om man läser det faktiskt? Mm. Vad som står. Det är ju liksom helt absurt att jag ska jag har 32 människors elever. Hur ska det gå till? Jag har liksom inte någon tid avsatt så jag ska bara lösa det. Men i alla fall, det är en tid och spår. Men jag tänker ju att, att det skapar ju ett problem i Sverige där vi när vi sitter. När man sitter i ett arbetslag där vi undervisar i olika ämnen och vi sitter och ska fokusera och vi ska ha liksom elevhälsan med, vi ska ha alla de med. Då blir det ju, inte för att det inte behövs, men på alla de mötena, om vi alltid organiserar det så, så kommer vi alltid prata klass 7a. Vi kommer alltid att prata om Pelle-Lisa Anna. Vi kommer aldrig att komma ner till konkreta undervisnings... Alltså det blir mycket krångligare att komma ner till undervisning när individer spökar runt i det samtalet. Och det tror jag ju också stökar till det för oss när vi ska prata om, bepröva det. För, alltså när vi ska liksom... Professionalisera oss. Förstår du vad jag menar och mm. vad jag är ute efter. Jag tror jag att det... precis. Och, och, och jag tror att det också är så här: en, en, jag tror att hela den här processen, hela den här resan, både fram och tillbaka, är en del av. Du vet liksom vårt yrke är vi har samma profession samma yrke. Men vi kommer från väldigt olika bakgrunder och från väldigt olika liksom, förutsättningar mm. och så. Och jag tror att hela den grejen nu ska hela skolan jobba i arbetslag är ett ryck i den dragkampen från min sida av skolgången och du förstår vad jag menar mm. tycker här, det här är så jävla bra för oss, det måste alla göra när det inte alls är framgångsrikt för, för den delen av skolan där du jobbar så. och jag tror att ändå man kan helt... prata om att liksom, man fokuserar på undervisning och man fokuserar på liksom, så, i båda delarna fast på olika sätt och det är, det är något vi ändå måste förstå För samtidigt som vi är samma yrke och samma profession, vi ser samma status, samma fackförbund och samma och vi ska alla utbilda på massiv nivå och så. så, så är det fortfarande så att det är lite olika objekt, lite olika specialiteter och lite olika liksom mm, eh, mm, specialiseringar och lite olika liksom aspekter av det. Och jag tror det är jätteviktigt att man, man har respekt för att vissa saker funkar bra i, inom en hel del av skolor, så vissa delar funkar bara bra inom andra och inte. Och så. Jag tror inte mm. det har varit katastrofalt att ha liksom ämneslag i. I förskolan, i lågstadiet, ja. kanske i mellanstadiet viss del, jag vet inte, är du med? Medan det är lika absurdt att, att liksom sätta någon som undervisar svenska på sätta samma som någon som undervisar matte och som säger NO och så ska ni vara gemensamt lite team för att ni har samma elever. Det är, inte, det är inte säkert att det är en en grej som går att översätta mellan olika delar av skolväsendet liksom. Nej, men framförallt så blir det ju så här: vad ska jag. jag, alltså, jag, jag vi har ju dessutom om estetiska ämnen och så säger det så här. Vad ska vi, vi kan ju prata om olika. Alltså, vi kan ju prata om, om saker som, som rör klassen i eleverna, v, v, vad har vi för verktyg att hantera här. Men, men, men till syvende och sist, så vill jag ju jobba om jag ska undervisa om dramatikens historia eller teatens utveckling. Då, har jag ingen, då kan jag ju tjej gå upp och fråga teaterlärarna, det är ju toppen. Mm. För de har ju teaterteori, det, här, det kan jag ju. Men när jag mm. ska undervisa om, om det utifrån författare och utifrån litteraturhistoria och liksom dra de parallellerna, det är ju inte alla som har teaterlärare menar jag så det var ett dåligt exempel, men jag vill ju ha mina svensklärarkollegor ja. I det samtalet. Vi vill ju bygga undervisning tillsammans. Och då, är det, då har jag mm. ju ingen nytta av att mat, alltså mattens logaritmer. Jag kan liksom inte använda dem till något. Jag, får inte, jag, jag bygger inte beprövad erfarenhet med mattelära. Utan jag bygger mer att jag lär känna mina elever ihop med mattelära. Mm. Men det är, tänker jag att på lågstadiet då har du ju inte liksom det är, skräv, alltså det är en annan det är ett annat, det är en annan situation för där ska de läsa skriva och räkna och man har inte så många lärare och det är en helt annan typ av, av situation helt enkelt. Så där behöver man ju jobba ihop. Beprävar, jag, ja, det är andra erfarenheter man beprövar tror jag. Ja, precis. precis mycket produkter. bättre sagt. Men jag, jag tänker ändå det är intressant att, att fundera på vidare Jag tror inte att det finns några lösningar nu. Men det är en grej som jag har gått att funderat mycket på på den här sista tiden. Men sista grejen som har gått att fundera på apropå eh, det har varit och det jag med och så Och det är specifikt kopplat till samma dag. Alltså det här med läraryrkets historia och liksom varför det blev som det blivit. Mm. en del av det är ju stora massor av samhällsomläggningar och rörelser mot att liksom, vi kan ta en massa bönder. Utan vi måste ha ett, ett, ett, ett kunskapssamhälle och så. Men en del av det är ju också specifikt. Typ tiotal folkskolelärare från olika tider slutet av 1800-talet, början på 1900-talet som liksom med sina egna liksom, klassrum och sina egna praktiker har förändrat hela vårt skolsystem. Så. Mm. Och det är inte en hand, är en, hand, är en handfull personer, två handfulla personer. liksom så. Våra Samman Lagerlöf är en av dem på många sätt vis. För att mm. hon var de värsta superradikala liksom, personer som bestämde sig jättetidigt att hon skulle fanna eller gifta sig för att hon ville liksom vara myndig själv och äga sina egna pengar och bygga sin egen framgång till att liksom eh, hon var åtta år gammal och bestämde sig för att jag skulle bli författare och var liksom säker på det och, och liksom skrev ganska mycket själv på den tiden så det finns en svit som jag vet att du är säkert har koll på men som jag inte har koll på förrän när jag köpte mm. den eh, som är en här mårbackasviten som är tre böcker ja. som handlar om hur det var när hon var typ 8 till 18 eller så. Det är en, bok gud, Målbaka, gud. en som heter barnsmemoarer, en som heter dagbok, som handlar om liksom, saker hon skrev om och saker hon var med om. En del av det är sånt som är förfinat och utvecklat och förädlat sedan dess. En, av är, en del av det är liksom, typ, saker som hon skrev om när hon var yngre, hennes reflektioner om liksom, hur det var. Mm. Och när hon blev liksom, en person som väldigt så eh, var radikal för kvinnor och rätt rörelsen och liksom, eh, demokratirörelsen och så. Mm. Det finns så mycket intressant i det. Jag hittade en text som jag inte läste så högt för guds skull. Men det finns en text i den här boken som heter Kortspelet som är fantastiskt Han har någon ja. typ 12. Då läser man här ja. förut. Ja. <här> När hennes ja. föräldrar, hennes bröder och någon farbror som är på besök spelar kort. Ja. De spelar ett avancerat vuxenkortspel. Det är inget jävla, det finns pet, jävla det är så jävla svartepetter eller det, barnspel utan det är det riktiga kortspelet. Så. Och eh, Hon står och kollar på varje kväll står hon och kollar på och tittar på dem och säger Jag vill vara med, jag vill vara med. Och framförallt hennes farbror säger så här pff, Små tjejer, de kan inget om det här Det skulle aldrig hända Men så är det en dag när deras farsa och en av de här bröderna Är väg på någonting Så det fattas liksom en fjärde spelare eh, Och de här liksom fasten den får övertyga dem att, här, Ja vi vill ju ändå spela kommer igenom fulla, var med då typ Och det visar sig att det går hur bra som helst I början på man få bra kort och sen så liksom, Så går det sämre Och det går dåligt och så Och sen är det plötsligt sitter de där på det perfekta kortet. Sen nu jävlar har jag alla kort jag behöver. Jag kommer vinna. Hon mallar sig till och med lite inför de andra. Så kolla, ho, ho, ho, kolla på det här snart, kommer jag vinna. Och så är det en grej som händer med hennes farbror som gör att han inte ser riktigt vad som händer. Så han råkar lägga fel. Och en av hennes bröder säger så här: Men hallå, du lägger det här kortet. Så får du inte det. Du borde ha det kortet. Ja, oh, du är rätt jag har det kortet. Så. Eh, och då eh, ser Borishen så här: Men ta upp det bara byt. Och det är liksom bryter mot den helaste regeln i det här spelet. Att säga lagt kort ligger. Det är liksom så. Och här för en gångs skull gäller inte det. Och då är det, det som gör att inte hon vinner. Och det gör att hon bara tappar det. Flippar ur, blir skitsur, helt galen. Blir helt, helt förbannad. Och när farbror bara, vad var det jag sa? det funkar inte överhuvudtaget. Och hennes eh, morsa blir till mig så gal. Hon bara, nej det funkar inte, du får gå och lägga dig. Nu frågar jag ifrån. Eh, och, och så skriver hon på slutet om liksom... När hon håller på att lägga sig och precis innan hon somnar och pratar med sin mamma så blir hon så, så förstår hon att hon har blivit alldeles för arg och att hon har blivit övertygad av det är typ någon sorts drake, någon sorts demon som kommer upp från inne och äter upp henne. Typ så. Och hon ångrar sig och vill be om ursäkt nästa dag. Det är en sån otroligt. Det var en rash händelse som händer som skulle kunna hända när som helst som gudarna ska veta händer alla människor som spelar dataspel idag alla kids som blir för arga tappade och lagade ut och bara jag vill inte vara med det finns ett uttryck i modern liksom, språk där man ragequitter ja. och vad nog väldigt få människor visste var det man det var den första ragequittaren <laughs> i dokumenterad historia fantastiskt, jättejättefint hon skriver väldigt fint om och jag gissar att det är förädlat liksom, längst vid tiden men att det ändå funnits mm. någonting som hon har beskrivit redan då om liksom den här känslan av att, av att liksom inse att väl, fan det där är väl upp genom mig, det här är ingen kontroll på. Nu blir jag mycket, mycket argare än vad jag borde ha blivit. Det finns något jätteuniversellt i det. Okej, okay, det hände i slutet av 1800-talet, men det skulle lika kunna vara 2025 2025. du vet, så här, material. som Lära elever att självreglera själv sig. <laughs> typ. Eller Nej, nästa... människor på internet överhuvudtaget. <laughs> <laughs> ja, alla människor. Men eh, ja, verkligen. Alltså, Selma lag. kan vi inte bara, hon. hon Jag läste ju den här biografin om henne. Där är den här historien mm. med. Där lyfter de just detta. för att inte med koppling till spel. Jag tycker den är briljant. Men den är ju med i biografin som kom för 5-10 ja, år sedan. Som heter mm. Jag vill sätta världen i rörelse. Som är, då handlar om Selma som bygger mycket på Mårbacka-sviten. Den som du, du har där. Där hon och alla brev mm. och allting. Det finns ju så otroligt mycket skapat runt henne. Och mycket sparat. Hon var ju en supermega. Och den läste jag och där pratar de just om, om, om just den här ilskan och hur de blev övertagen av djävulen. Ja, den är, är ju den berättelsen. Den finns med i den också. Eh, så att, eh, men jag tycker vi borde grotta ner och i Selma Lagerlöf lite ofta. Vi borde verkligen göra det. Och vet du vad man borde göra också? Man borde, eh, om man nu ska prata om skola och så, det kommer en bok nu som är givet ut i år. Som är skriven av Annika Thor, den här barn och ungdomsförfattaren. Tillsammans med Susanne Marko, trogen. Om, uh. eh, om just Gröv, Som är en bearbetning av texter från hur, hur det var när hon var ung. Så det är som en berättelse för barn och unga idag. Om hur det var för henne när hon växte upp och så. Och som också sen är en väg in i liksom omskrivna barnversioner av några av hennes mest kända verk. En bok som är liksom ah, typ så. Mm. bra poddmaterial just nu <laughs> men en, jag menar, en lagom om bra en lättsamlig ja. bok som, som heter en förtrollad värld om det är unga som är och berättelser hon skrev som vuxen jag tror att det kan bli en super super super betydelsefull eh, mm. bok in i igen så här, helt söndermagnad av den här svenska kulturkanalen Lös just av Berlings saga man fattar ingenting om vad hon heter när hon på med men, men hon har en historier och författarskap som jag tror är superrelevant än idag I termer av liksom, progressivitet och vad det är för samhälle vi ser framåt och liksom, hur det fungerar. Alltså liksom, tidlösa saker egentligen. Om, mm. om, om vad det är för samhälle vi vill ha, vilka villkor och vilka som ska vara med och så. Som hon har berättat jätte, jättefint. Mm. Så du vill ge ett tips om, om man vill läsa mer om det. På det här med, med att man hade visioner för skola och 1800-tal och Salma Lagerlöf eh, och så. Så går vi ju in, vare sig vi vill eller inte, Jakob, in mm. i valrörelsen. Och vi har ju en utbildningsminister som jag nästan hade glömt faktiskt. Jag fast. vill inte. Du <laughs> Nej. Inte. Nej, man vill ju inte det. Men man känner ju ändå att okej, okay, vi får väl ge dig en chans. Vi har ju en Sveriges utbildningsminister, heter Simona Mohamson sen i mitten av sommar. Eh, hon är från Österborg, eh, är 30 år, född samma år som jag tog studenten. Det känns ju så här halvtoppen. Eh, inte för är 30, hon 30 år? Man... Ja. Hon är 30 år? Men jag, jag känner mig Det var inte något att dissa henne Man får gärna vara 30 år Det mesta att jag blir så himla gammal Om, om hon <skratt> Om hon ska var här och 30 Så ja. känns det inte så jävla roligt att vara 50 Jag fattar vad du menar <skratt> ja, lite bara så här, Det var inte snällt mot mig Tyckte jag Men det var, det var, ett visag, det var inte det jag skulle säga eh, våran, mm. Jag tänkte så här: <laughs> inte när jag var sjuk utan när jag blev frisk så tänkte jag att jag måste ju ändå lyssna på lördagsintervjun med Simona eh, Månsson, ja. eftersom hon är vår utbildningsminister. Jag. Och jag har ju ändå en relation till utbildningsministrar. Jag har ju träffat ganska många. Jag samlar på dem eh, ja. eh, faktiskt. Eh, jag har ju inte träffat eh, den senaste som jag just nu i Lotta Edholm Lotta har jag Edholm. Inte träffat. Nej. Har du inte nej men hon är också ganska. Det är bara hon jag inte har träffat eh, på sen Jan Björklund. Jag har träffat Björklund, jag har träffat Anna Ekström, jag har träffat eh, eh, Gustaf Fridolin däremellan. Eh, och även då. Det känns hon... som att alla lärare har träffat Gustaf Fridolin. Han har träffat alla lärare. Jag ja. ja. det. var en annan sak. Och sen, vad hette hon då som var innan? Hon som tog upp ja, skitsamma. Nu tappade jag hennes namn. Men det återkommer vi till en annan Anna gång. Ekström, nej. nej, Anna Ekström. Och så blev det ju en till. Som, hon som var rektor. Lina, ja. vet hon Axel. Lina Boom, Axel. Kielboom, precis. Axel, Kielboom, ja, precis. Axel Hon har jag ju också träffat en gång. I tiden, i alla fall, så är det. Men. Då är det ju så med Simona Mohamsson eh, att mm. jag eh, eh, lyssnade på lördagsintervju och eh, förut, det, det, var ju, det var ju faktiskt en övning i tålamod måste jag ju säga. Eh, för att bara en sak. En grej som jag lyssnade på intervjun också. En grej som jag verkligen blev glad över. Som inte alls är det du kommer att prata om. Jag vet inte som du tänkte om det. Men jag tror att det är första gången på sen stenhållen Som vi har en utbildningsminister som i lördagsintervjun sitter och på allvar använder begreppet Bamba. Jävla vad jag var glad över det. <laughs> <laughs> jo, men det gjorde hon. Och, och eh, hon. Eh, hon. Eh, hon, eh, hon har. Ja, ja, det, det, det ska vi inte prata om. Men hon, men hon pratar Nej, det ju. Det finns inget mer att se om det, men jag blir glad. <laughs> ja. Eh, eller hur? Eh, och hon, men hon kämpade ju på i den intervjun. Hon pratade ju om eh, liksom allt möjligt. Vill du regera med SD? Det vill hon ju inte. Men hon får inte heller säga något. Men hon vill ju regera och, och det var ju rarigt. Och sen var ju då frågan om skolan. Och då så, så har de ju sagt: för Hon har liksom lärt sig massa sådana här retoriska alliterationer. Vilket är väldigt roligt. Det är så oerhört ja. roligt hur hon har gått. Någon har liksom författat liksom alliterationer till henne Så att hon säger mm. väldigt många hela i den här intervjun. Vilket blir lite fånigt, tänker jag, utan att vara elak. Ja. För att det, ja, men det blir ju innebörligt. Nu på seriös intervju, det är inte liksom. 30 sekunder i ekort, utan det är liksom hon får till färdigt och då är det inte konstigt att folk som pratar i plakatpolitik liksom så ja och det, pratar så i... fan är du människans typ Jag och pratar i inövade grejer för då säger så här att jag tycker barnen ska gå före börsbolagen och det är ju en sån där idé och det är alltså, du vet, åh vad det är någon som har jobbat och Jag det är kan en se den på gatan, jag kan se den där sitter över hela ja. Sverige nästa år när det, inte hela Sverige har inte pengar för det men de eh, kan ha det lite här och var ja. Eller hur, eh, klick till då måste vi ju säga Att hon igår fick rösta om det skulle vara vinster i förskolan efter den här brigottskandalen. Så hade, fick de mm. rösta om det igår. Då röstar Liberalerna. Nej, men det är väl klart att förskolan ska få ta ut vinst. Så att det där med. <laughs> ja, det, det är ju lite sådär att hon pratar ju och hon vill säga: Jag är beredd att ta hårdare tag mot. I börsbolagen säger hon Vi lägger fram Och hon pratar så här Vi, vi lägger fram historiska satsningar Det är paketet vi lägger fram För att restaurera friskola Alltså skol, skolsektorn Är det största som vi gör För frisk alltså, för att Lösa den här friskolemodellen Vi har så, så har vi eh, som Presenterat förslag Som inte är politiken Men förslag som är den största satsningen På 30 år säger hon Och, den, och då så säger reporten att ja de förslagen riskerar ju att gynna de redan stora börsbolagen så att de växer ännu mer. Det säger ju remissgrupperna, vad tycker du om det? Och då mm. svarar hon ju inte på den frågan utan hon säger igen då barnen går före <skratt> börsbolagen. Och jag är beredd att göra satsningar och jag är beredd men jag är inte beredd för någonting. Och sen målar hon upp då att det är vilda västen i svenska skolan och det är ojämlikt och det barnen får ingen utbildning och det är katastrof och det är hit och dit och så vidare. I den där klåperiet liksom, när hon inte kan höra av vara politiker så blir det så här, men lärarna är så dåliga vi kan inte lita på dem. Och så kan man fundera på vad det gör för skolans framtid, för vem vill bli lärare i klimatet, allting bara verkar vara vilda västen. Alltså varje gång hon öppnar munnen då pratar om hur det är i skolan. Så är hon mm. ju med och bidrar till att forma bilden som unga människor har när de väljer eller inte väljer eh, att bli lärare. Ja samtidigt som hon sitter i Sveriges riksdag 30 år gammal och säger: Jag är en produkt av friskolemodellen. Hon bara, ja. Och då borde du ju göra reklam för den. Eftersom du faktiskt sitter där du sitter. Eller är det att hon själv säger att hon, är det, är det att hon menar att hon inte kan någonting? att <laughs> det är det som är problemet det blir, det blir jätte, det, för mig blir det bara jättekonstigt jag vet vad jag pratar om jag är en produkt av flumskolan man bara, va? Jag får vad fan inte ihop, menar du? ja precis, jag får nej. inte ihop det riktigt så, det blir väldigt nej. väldigt konstigt med det sagt jag förstår vad hon menar för att vi har en friskola som, som, som vi inte ska ha men, men det är ett problematiskt när hon säger så för det gör ju också att vi får en massa eh, ja, det, det blir väldigt, väldigt stökigt någon säger så. Det kan vi vara överens om. Eh, samtidigt så går hon, ja, hon går ut... Är det för att de vill typ verka som ung? typ Är det det som är grejen? Att hon vill att det hela unga välja? Nej, det, men jag, det jag, att att, nej, jag tror att de vill ge sig själv liksom, eh, eh, etos. Alltså trovärdighet. Jag tror att de vill liksom, att jag vet vad jag pratar om. Men, men, men det är ju men... det är lika dumt som när Sarah Palin pratar om att hon var jättebra på utrikespolitik. För man kan säga Ryssland från hennes liksom allt typ. Ja. Vilket man verkligen inte kan. <laughs> <laughs> nej, nej, nej, men det blir väldigt, väldigt märkligt. Uh, men men hon, är, hon kämpar ju på. Eh, dessutom så har hon då eh, Nej men hon lyckas ju dessutom Jag måste ändå säga det För i slutet så, för att de pratar då om detta Och sen så avslutar de med att få prata om Hennes hjärtefråga För hon är ju också integrationsminister Och det har hon sagt mm. då, att det, det är en portfölj som går ihop Och då tänker man så här: Ja, eller hur Skola, är skolan bra Och jämlik för alla Då blir det bra integration Då får ja. vi ett bra samhälle Ett plus ett är lika med två. Nej, inte ja. för Simona Mohamson, För det för henne är ett plus ett 37. Och man bara... <skratt> enligt henne så beror utanförskapet på bristen på svenska värderingar. Så hon har beställt en undersökning för att hon ska mäta vad utländska medborgare har för värderingar så att vi får... Så att vi kan mäta det så att vi kan tala om för dem att de tycker fel. Men det där känns ju som att det är... Alltså det, det känns som att det måste vara produkten av tidigare det, samarbete. Alla människor blir så här, spokesman för Sverigedemokraterna på ett eller annat sätt. Det kan ju inte vara någonting som hennes partier på allvar jo, tycker. Jo, för att alla... Jo, hon tycker ju det... Liberalerna tycker ju att vi ska ha ett svensktest, det de tyckte i alla tider. Så länge liberalerna var, fanns på 2000-talet i alla fall. Man tyckte inte det med Vägt man tyckte inte det på 90-talet. Man tycker det nu, man ska ha ett test i svenska och test i svensk. Medborgartestet, det, ja, det var ju det här CDO också, jag fattar. Ja. Mm, så det tycker de ju, men problemet är ju att om hon nu sitter och pratar om en skola där det är bilda västen. Och att bolagen börsbolagen går före barnen. Och sen inte fattar att dra slutsatsen att då får vi nog lösa den skiten. Då får vi integration. Alltså, barnen måste fatta. Jag orkar inte. De... Nej, det förstår. Jag då ska vi ändra människor. För att det är ju. Varför vi har gäng är för att de inte har svenska värderingar. För svenskar går minst inte ut och skjuter folk. Bara, Och för att, för att jag vet ju att svenska värderingar, vi har ju samma värderingar alla svenska. Det är det som är så jävla härligt att alla vi svenskar kommer alltid överens om allting. Vi röstar att det är 100 på samma parti. Vi har samma, vi favorit mat, samma favoritval, samma <skratt> Varje år är det är ju är en då som vinner för de får alla röster. Det är så det funkar det då. Vi vet ju att det är det. det är <skratt> som är så härligt, Och vi har så. också unika Nej. väldigt Nej, men det fina roliga är också att vet, jag får ju panik bara för att samtidigt håller på på klovhinger så jag ska liksom blir detaljer över skolan så saknar mm. de helt förståelse för vad Liksom en samhällsdebatt om skolans syfte. Alltså att, att ha riktigt ledarskap för skolan precis. som organisation, som samhällsorganisation. Hade ju varit att inkludera så här, vad är det för samhälle vi vill bilda? Vad måste folk lära sig för att komma dit? Och då handlade det ju mycket om att rusta skolan så att vi klarar av att hjälpa varenda människor Oavsett om dina föräldrar är liksom artonde generationer svenskar. Som allihopa vet precis vad de håller på med, vad som kan, alla ord och som har hela språket och som har en fet liksom, aktieportfölj och som har en akademisk bakgrund eller om dina precis har kommer till Sverige du inte riktigt vet vad ordet ströss är för något <låder> liksom så är det med att, ja. men, liksom, alla de är kidsen, hela det spannet allihopa ska precis lika bra chanser för att vi bygger en skola som är så jävla bra på att vara ja. en motor för integration Det och göra det på riktigt det hade ju varit ett ansvar både för skolan och för integrationspolitiken om man nu ska ha en och samma person för två ganska stora vita områden men... eller hur? Att inte se den kopplingen, det är ju... Nej, men det är helt obegripligt. Och då, det här för mig då vidare till en annan person som, som förstår den här kopplingen. Nämligen Natalia Kacimjerska. Hon är ju eh, kulturjournalist, eh, grävjournalist på Aftonbladet. Hon har varit kulturjournalist på både Expressen och Aftonbladet tidigare. Nu jobbar hon med olika gräv. Och det var bland annat hon som avslöjade den här brigottskandalen här härom sista, Som du har läst om. Det här att barnen Va? på förskolan inte fick eh, brigott. Eh, mm. Och hon har nu då kommit ut med en bok som heter Fuskarna, den hårda skolan och sveket mot barnen. Den kommer ut nu i september och den bygger på det är alla hennes olika gräv om skolan och så har hon då byggt en, en bok om detta så som journalister ju gör. Det blir en reportagebok helt enkelt. Mm. Och bland annat så är det ju det här grävet om cybergymnasiet som kom för något år sedan om <laughs> eh, det här att, att det liksom fanns eh, liksom Det, alltså det sattes betyg av liksom, alltså Eleverna fick godkända betyg Men, men betygen eh, sattes inte av lärare Utan skolledningen mitt i sommaren Man suttade ut mm. satta betyg Och satte andra betyg Man hade en betygsättande mm. lärare Som var en spöklärare Som aldrig var anställd Men som var dotter till någon i ledningen Som satte betyg för Alltså det fanns ju otroligt mycket eh, saker. Och elever som slutat på skolan de var kvar inskrivna på skolan för att man skulle lura till sig skolpeng. Och eh, vissa betygskataloger fanns inte överhuvudtaget och så vidare och så vidare. Mm. Det, liksom, det tog ju aldrig slut den här skandalen. Och, men, men det som eh, Natalia eh, eh, liksom då någonstans landar i är ju Att det här barnet som har fått ett E, fast den inte, mm. men inte har kunskaper att klara högskolan. Det är ju ett lurat barn som blir där vi då sviker samhällskontraktet. Och vad får vi då för samhället? Vi kan gapa och skrika om att barnen går före börsbolagen. Men det måste göra det i handling. För varje barn <här> som blir sviket av börsbolagen på det här sättet. Det är alldeles, alldeles mm. alldeles, alldeles, alldeles för många. Eh, och, Jag ska ha för det, det, det är inte som att hon egentligen bryr sig. Alltså, som det, det är en jättefin slogan, men tror du hon någon som kommer göra någonting för att på riktigt så här begränsa bolagen? Vi ska se till att hon gör det. Det är mitt mål med det här. Det, hon säger ju då eh, i det här, för att få tal om liksom, eh, alltså Natalia... Eh, Kasim Järska säger ju då liksom, det hon frågar sig i den här artikeln som jag läst då i Vi lärare så frågar hon så här, men var tog barnen vägen i allt det här? Alltså vi har liksom en vision om att vi ska skapa en, en, en friskolekoncern, det ska liksom vara fritt att, att skapa skola och bara man brinner så glömmer man bort, vad är det för samhälle vi vill skapa? Eh, vad, vad, är liksom, vad är det för visioner vi har för våra unga? Vad har vad, har det, vad har som bara unga plats i vårt samhälle? Vad vill, vi liksom, vad vill vi att de här som har fått de här fejkade betygen och ett sviket samhällskontrakt? Vad vill vi att de ska liksom vad, vad, vad finns det plats för dem i det här samhället? Och då lyfter hon ju eh, Selma Lagerlöfs bästa kompis Ellen Key som ju skrev ja, barnets århundrade. Liksom, ja, just det, så, det så, ja. Ja, ja. Eller hur? så Ellen Key skrev ju mm. barnets århundrade om mm. liksom hur eh, om hur skolan skulle vara. Och hon hade ju och hon är väl den enda vi har haft som hade en vision om att barnet liksom förutsättningar, barnen ska liksom kunna bygga liksom sin egen framtid man ska ta barnen på allvar man ska liksom, och det, det är ju det vi har byggt vår skola på från början och sen så har vi tappat bort oss själva på vägen eh, och hon berättar ju då hon berättar ju också att hon uh, att hon är en resurs av den gamla skolan där hon hade möjlighet att gå i, sko i, i skolan alltså Natalia Kazimierzka hade ju möjlighet att gå i skolan uh, samtidigt som jag gick i skolan när alla gick I, när, alltså när, där man gick mm. i skolan som var närmast man gick med alla elever i området man fick liksom mm. eh, och så vidare, man fick utvecklas alla fick betyg och man gick, alltså det var en helt annan en helt annan tid man pratade om skolan på ett helt annat sätt det går inte att säga att det var bättre för jag vet det, men det var bättre för, förlåt eh, skolans så. kompensatoriska uppdrag var ju möjligt då Äh, eller hur? hon var född i Polen i slutet av 80-talet, uppvuxen i Sverige äh, i Arebro. alltså den resan som hon är gjort för nu var det till att vara en av Sveriges, svenska kulturjournalister idag det är inte självklart att alla som som kommer till Sverige liksom, för att bygga ett nytt liv har den, har den resan framför sig faktiskt eller <laughs> så, eller så att den skulle vara möjlig idag och det är något vi måste vara ändå ärliga med äh, så. eller hur Och, och, och, och, och, och även Simona Mohamson har ju en, en invandrarbakgrund Hon är Hon är född i Tyskland, har palestinsk bakgrund. Men, men, inte, men hon kom 94 till Sverige. Alltså hon är född 94 men hon har ändå inte gått i den skolan som sen blev sen vi fick börsbolag och så vidare. Hon har ju gått i den tidigare skolan så att för varje år som går så ökar eh, skillnaderna mellan elever i svensk skola. Och det ökar lavinartat. PISA har varnat sedan 1992 att det här är liksom konsekvenserna av vårt eget skolsystem. Då hjälper inte Tidepartiernas låtsaslagning. Titta, jag kan också skriva alliterationer. Aha, för jag är svensklärare. Det, då funkar inte de, utan då måste man göra på något annat. Och då är det så här att jag läste en recension, jag har ju inte hunnit köpa boken av Natalia Kazinjerska som heter Fuskarna, den nya hårda skolan, sveket mot barnen. Men jag har läst alla recensioner om den, eller i alla fall en mm. <laughs> recension om den. Och, och i den recensionen så, så, som är skriven då av Theo Vareman på Expressen. Mm. Så Han skriver ju att det är en ilska, det är en genomgång som strävas av ilska, som visar hur fel vårt skolsystem är och hur det slår mot varenda unge som går i det. Märk väl, varenda unge, även du som har valt skola till ditt eget barn, lär sig mindre än vad det borde göra. Alla barn är förlorare i det här systemet. Vilket betyder att alla invånare i hela det här jävla landet är förlorare på det här skitsystemet. Och då... Nu är jag arg. Så nu ska jag bli politiker. Nej, men jag ska faktiskt bidra med en tag. För Theo Wareman skriver att fuskarna, nu citerar jag, är en svylvass kritik mot hur svensk skola ser ut idag. För boken genomslag är det svårt att tänka sig att valet nästa år kan handla om någonting annat än just detta. Och då ser jag så här, det här är en uppmaning till Karin Berg och Jakob Mölstam. Vi måste se till att den här boken får genomslag. För det enda sättet jag kan överleva den här valrörelsen är att de här fjantpartierna vi har bara, bara, mm. bara, bara, bara, bara få prata om den här boken. De får bara svara på hur kunde ni göra så här med våran fina skola som Ellen Kay och Selma Lagerlöf var med och skapa Hur kunde ni göra så? Era idioter, nu får ni laga den. Det är det enda de ska prata om. De får inte prata om gäng, de får inte prata om svenska värderingar, de får inte prata om någonting annat förrän de har lagat den här skiten. För då har vi upprättat tillbaka vårt samhällskontrakt. För svenska värderingar får man inte om man inte har ett upprättat samhällskontrakt. Om man nu kan prata om svenska värderingar. Det kan man inte. Men de, så, så, äh. så det vi ska göra nu, Jakob. För att jag blev upprörd. Mm. Vi ska eh, bli inte sponsrare. Så varje avsnitt nu. Från och med nu fram till... Ja, valrörelse, det är väldigt långt till valet. Jag insåg då... det nu att det är 40 år och lite mer, men ja, ja precis. Mm. Ja, ja, jag är så fortsätt den här tanken, fortsätt den vidare. Du ja, höra? Ja. då ska vi ha en reklamslott för den här boken. Så att, och så ska vi se till att den läses och så ska vi ha en, skicka vidare. Jag ber er alla lyssnare, vi behöver skicka den här boken, vi behöver prata om den här boken så att de inte kommer undan. Nej, vi, vi kan inte ha en till brigottgate. Det är slut nu att suga ut den svenska skolan för att du själv vill bli rik. Förra veckan när vi spelade in så pratade jag om politikers klovfingrighet och då ska jag lite grann om att säga jag önskar att den här varare som kommer inte blir den varare som skolan för jag är så trött på skolpolitiker som ska lägga sig. i. Ja. Det här är ju ändå i stäv med exakt den, den känslan och Det är inte som att jag är simda sugen på att skolpolitik ska lägga sig, men jag, jag förstår nu vad du säger. Och det här är i, i, ännu ett många, många exempel på att du är mer generös än vi är. Ett sätt att styra politiker mot att lägga sig i de frågorna de faktiskt behöver bestämma om. Så mm. jag köper det du säger. Jag tycker att vi ska göra det. Det ska inte ett format, kanske att vi blir någon liten grej. Eller man kanske liksom. Jag ser fram som att du behöver läsa stycken ur boken varje gång. Eller vi pratar om ett exempel på det som är budskapet. eller Så, så startar vi en sorts podkastens motsvarighet till en hungere där vi vägrar prata om någonting annat i alla fall vi vägrar ge oss vi vägrar släppa fokus från det här tills dess att det finns en kultur där politiker tar ansvar för den skolan vi har och vart skolan som är på då? väg och sånt ansvar för det bygget som kommer så. jag tycker att det är en viktigt att vi återupprättar det både samhällskontraktet att vi bygger den respekten för skolan som fanns i slutet av 1900 talet när Den här resan kom. Det är inte en slump att det var inga politiker i 1800-talet som insåg att skolan skulle bli bättre. De var jättejättenöjda med den här läsebok för folkskolan som för övrigt ingår i, i kulturkononen nu. Fast att liksom hela den moderna folkskolan, hela den moderna lärarrörelsen bygger på en revolt mot den för att den var för dålig, för att vara värd liksom att tryckas överhuvudtaget. För det blev mycket, mycket, mycket bättre läromedel. Och det var så Personer som sen var och Ellen Ki och Karl Larsson och Jenny Lindgren och Elsa Besko och allt vad de har kom in i den rörelsen för att vi byggde något bättre. Men det spelar till och med stora. Jag tycker vi gör det. Vi köper den gärna rakt av. Vi går vidare in i det. Vet du vad? En rolig historia. En fakta. En sorts faktoid som jag plockade upp nu när jag såg den här utställningen. En sagoliksskola igen. Mm. Som är helt långt bort. men inte vet om du vet om det så vet du det självklart. Apropå Ellen Key. Eh, en av hennes elever är eh, inblandad i den här rörelsen för att göra skolan bättre. För Hon var nämligen lärare åt Elsa Beskov. Brilliant. Visste du Nej, brilliant. Nej, nu vet jag det. Det var brilliant. Det är klart ja. att hon var. Hej alla kvinnor som har byggt svensk skola. Hej inte de här puckorna som tycker, som säger att. Barnen går före börsbolagen Men sen röstar för börsbolagen Och sen det inte levererar Jag tycker det är jättefint att de säger det Men vi ska också kräva resultat så. Eller jag kan man inte man... Sen så är det att lärarkåren reser sig i en professionell revolution Och kräver ja. svart på vitt Faktiska resultat Och att vi inte oss låter oss köpa så att Plakatpolitik, det finns något i det Karin inte Det var ett veckor ja. också Vi marscherar ut i helgen Med fanan högt Upp till kamp <skratt> upp till kamp! Ja! Upp till kamp! Nej! Nu gjorde jag fel. Istället för att stoppa inspelningen så lår jag på med garen. Det var tråkigt. Ja, jag avslutar där. Vi hörs i nästa vecka, kära lyssnare. Det var roligt. Ha det, hej!